то ти усе ще кохаєш мене, Валеро. Це не мої вигадки? Боже, якби ти віддав, який невимовний страх охоплює мене, коли ти виходиш із будинку. Він поїдає мене. Видається, що більше не повернешся, і я тебе втрачу. Ці слова глибоко схвилювали його, і вона стала йому ще ближчою. Валерій раптом зрозумів, що все, що не стосується Галини, дратує його і навіює нудьгу. Від цього раптового розуміння у нього ніжно стислося серце. У такому віці чи може хтось іще бути для нього ближче? Чи ж це не є ще одним... Доказом доцільності його існування Відчувши, що кохає Він знову відчув здатність жити Довкола її добрих очей залягла втома Її зворушив його відданий погляд старого моржа Який говорив про прості й зрозумілі речі Душею і тілом він належав їй Тут. Та що він міг знати про ту нескінченну ніч, до якої вона готувалася поринути Якби ж то хтось міг підтвердити, що там для неї почнуться нова ера і нове життя Якби ж то Хай би і зникнення, але напевно, бо непевність завдавала найбільших тортур вона прикусила губу, намагаючись не розридатися. Здавалося, цьому не буде кінця. Вона усе пам'ятала і ні за чим не шкодувала. Це природний перебіг подій, усі про це знають з дитинства. І все одно кінець надходить так несподівано. Коли б ми з тобою не зустрілися в старості, а так померли безнадійно закоханими, це було б занадто романтично. Насправді так не буває. В житті трапляється усе, чого ти просив, хоча від цього тобі не завжди добре. Він похилився, відчуваючи, як хвиля відчаю опановує все його єство, вимагаючи вгамування. І тихо мовив, які ж ми самотні. Ніч була по-літньому теплою, переплетені гілки шурхотіло, мало не торкаючись скла, а вітерець на очах набирав сили, розхитував фіранки. З ніздрю Валерія стирчали чорні волосинки. Скосивши погляд на його вухо, Галина чітко, ніби крізь збільшоване скло, побачила, що із середини вуха визирає кущик сивого волосся. «Яка гидута!» «Народити дитину від нього – то було б жахливо», – подумала вона, відчуваючи ворожість до всього світу, і раптом похолола – або це все мені сниться, або я сама комусь снюсь. Розділ 14. Сутінки прощальні. Чоловіки ніби й не визнавали цього, але обоє відчували, що Василеві подобається сумно бурмотіти про своє бідолашне життя – від цього він отримував дивне задоволення І Валерій терпляче вислуховував скарги друга, який наче показував йому старі рани Частину болю перекладаючи на чужі плечі Старість одинакова, подумав Валерій І відчув, що це стосується не лише Василя, а й його теж та він не показав цього, різко обірвавши Василеві звіряння. «Оближ придурюватись! Не намагайся виглядати більш нещасним, ніж ти є насправді!» «І в мене щось болить.